قرآن مخترمو ربنکو دمولانا مبتی توسی بخمات سید دوره تفسیر القرآن نا ایکسو تین نمبر کے سرط سپا محلہ بلرخیر مارغس کی فا انیس نو دو زاران کی شعره دو دید منعویدو پت ایسا تایی اشعادی تاید سنت تیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحوان پلازا نیزدی مینچو جاگیر اور سوالی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیر الله درېم داو تر اخيره پورې د دوی سي دي اوال د 55 پورې او دوی رد د شرک او دوی مېسا هغه بیا دایا تمبر 56 تر اخيره پورې او اې کې ترغيب ده هجرت ته اې کې ده اجرت اس اول باب او پدے کې ذکر دو دوال داؤو او مسائب اربا الیف آهان سی بن ناسو آیا گو مان که دا خلق ایو ترکو چه پری با خوده شی آیا قولو پدی چه دی با اوائی آمن نا پدی من ویلی دی آمن نا ایمان راوله ده وهم لا یفتنون او ها او دی لبا لا یفتنون کڑا ور نکلشی دا دی دا خیال ده چه دی با دا اوائی چه بس منگ ایمان راوله ده او دی لب بس گیری منگ لبا عذاب نشی را کوله دا س نه ده مانا منصیبه مشکلاته دا بخام مخه حکمت د مص والله قد پهتننا تاقی سره امتحان کلګ په کسانو باندې مخیو مخکو ددنا فلا الله من الله الذي نه صودکو پرخوا خا مخه ظایر بکل الله تعال کسان لله چېریشتنی من ن کاذ ب نه او خ مخه خا ظایر بهیکلله تعالی دژ له والله عام ح سبا لنا چه فتح و غلبا بعد المصائب دا بستائی اما حسیب اللذین آیا گمان که یا کسان یعملون سیاتی چه عمل کوي دی سوی دا خلق دوی ما دا غدا دا و دا چگنی دی لب عذاب نشیور کولی نانا دی با عذاب معذب کوم او و فتح بتاسو لدر کوما اما حسب الذین آیا ګومان یا کسانو چې عمل کوي د بدای دا اسبقون د اخلاص بشیدې زمنګنا سا اما یا کومونو ډیر بده ا چې د پیسو لیکوي مان کان یا رجو ترغیب د عمل تا مان کان یا رجو ار چا سوګ یا رجو چې د امید لري لقا الله د ملاقات الله تعالی نو فالیا عمل لزالیکا یا فالیا اختر من الاعمال بیا د اعمال غره غرو کی فیننا جل الله بس بس به شکه نه تد الله تعالی لا د الله تعالی ز اوریدون کده په هزارت و من اول مصیبت ذکر دا اول مصیبه تا چی دا نفس نو در باندی رازی نفس پا در باندی زورا ورکی گی نفس پا در تا خواه شات را محیطا کئی چې مسئله توحید پریگ دا دیکی مشکلات تی دی، دیکی بدی ردی دی دیکی سپک سپوری دی و دا مسئله دو توحید نوارا پریگ دا مسئله نفس پا در الله اکبر لیکن <سؤال> دا غی جواب و من جہادا هرچا سوګ دې جہاد وک فاین ما یو جہید پس بشک حبر داد جہاد کوي د فار د فائدې د نفس پهلو ک نفس و ته ارسوي خو چې دې خلاف لګیارند د نفس د فائدې د پاره دی پس بشک الله تعالی هم هبه پروا دی مخلوقاتنا ولذین امنو اګه سانشي من له عملو کني کو لا نو کفرا نمخ ما پکو من گدایتا انهم ما فکم غان هم دایتا سیئاتې مو هغه ګناونه د دی یا لری وکومږه د داینا سیئاتین پریشانې د دی والا ناجیز یا نومو خامخا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَوْ خَامَخَان ضَرُور بِزْضَرُور بدلا بورکو منگا دیتا احسن اللذی کانو یاملون خایست بدلا ده آغا چی دوی با کول خایست بدلا ده آغا چی دی با کول مانا سو من جاب الحسن ده پلو واش رم او که دا مانا او کلشی چی بدلا بورکو منگا دوی لرا دا هغه ډیر خو اعمال چې دوی وکول احسن اسم تفضیل سياسي دا هغه ډیر خو عاملو چې دوی وکول نو چې کم ډیر خې نو داغه بدله به وی او چې کم ډیر خ نه نه لګون تا کې خې نو داغه بدله بنې دا اشکال بیا ځین تر آسی نو او چې احسن په د حسن نه د خو بدلو مطلق خو ک او کله خ وی خو د خو بدلو د خو اعمالو بدلشتدې یادا چه اعمال دو قسمه دیو طواعات تی نو احسن دی او بل سیعات تی اغا اسوا دی نو احسن هر طواعات تا شامل دی مانا دا هرینه کئی بدلا بولا منگور کو وواسوئین الانسانا دویم مصیبت دا کورنا مور او پلار بدرتا التا کیگی چه گور شرکو کا او رازا پریگ دا دی پنچ پیریان لخوالا مزا وا واسوائل الانسانہ او وصیت کړې موږ انسان ته په اړه د مور او فلارد د کی حسنه د خې او ک چرې د کوشش کوي پتا باندې لتو شریکا به چسی صدار وګرځي ته زمان سرا ما آغسل را جنشتر تار پارا پغیبان دیس قسمه دلیلو فلا تو تویعو هما فلا تو تویعو هما نتابیداری منکواتر دیدوارو خاص ما توا پاس اس تاسورا خبر بدر کم تاسورا پاسمان چې تاسو عمل کاؤ واللزین آمنون اغه کسان چې مان له عمل وکنه کا ها ما حزر به ضرور داخل وکومنګ دی لره فیس سوالهینا پ جماعات انبیا پ جماعات د انکانو کې وامن الناس می یقولو آمنا بالله تکلیف درم چې د کلی مشران با در پ سرازی د کلی د مشرانو طرف نه بدر له تکلیف وی وامینا ناسی اوشتره بازی دخلکونا من آغازو که قولو چه وی آمان ایمان داولین منگا پا اللہ تعالی بانده پس هر کلاچو را سلش دیتا تکلیف پا دین دا اللہ تعالی که نگر زویا پا تکلیف دا خلکو پشان د عذاب د اللہ معنی سو که دا کلی مشرور پس را پاسی او لگو تسو او ایچ را دی ولیو داسی دی نو بس بیا داسی لکه دا اللہ دا طرح پا عذاب راغی او دی بیا خپلی مسئ ولا ان جاء او كثر داغه نصرهم من ربك امداد من طرفا دروستان علی يقولن نانو خام خوی دی ان کننا ماکما منګه خود تاسو سره بیشکمه منګه وو منګه او الیس الله بما بعلم ایانه الله تعالی پوپا اسو باندې چې دی په سینو د مخلوقات د دې وسینو د مخلوقاتو کې په آ دی باندې چې دې پسینو د مخلوقاتو کې پسینه د دې عالم کې وا لا يعلمن الله الذين امنوا او خامخ خا ظاهر بکی الله تعالی هغه را چې ایمان لا او خامخ خا ظاهر بکی منافقان لرا منافق او مومن الله ودا دا ظاهر کما او دا به زو جدا جدا کما امتحانات بد دې د پار راځي چې د دې پہچانو شو دې جدا, جدا شي و قال الذين الله اكبر صلوا رب مصیبت علماء سو اګهی بر اشی خلکو تبو یرازی مړه هزار ګنا مزمن د غاړي هو ګوره دایله خپل لار نشی دایله خپل لار نشی چې قران باندې کوي و قال او همیشبوی اا کسانو کف همیشبوی اا کسانو مراد استمرار ده کفرو چه کفری کلده لیلازین آکسانو تا منو چی مانی راولده اتبیو سبیلنا تابی داریو که تاسو د دین زمنگا وننحمل خطویا کم و پورتا بکم منگا اغا بوجونا پیٹی ستاسو وما هم بحاملین من خطویا او او ندی جواب اول الان که هل داده ندیو چه تا انکی ده گناونو داغینا من شای این ذرا برسه شه اینا هم لکازی بونا بیشک دی خام خادی دروغ جن دا دویم جواب شو دریم جواب والاهملنا او خام خاپور تکي بدي اس قالهم بوجنخفل واس قال اس قالهم او نور بوجنا سره د بوجنخفلونه كم بوجنا دا دریم جواب او ها قوتاتين سبوتات خبل بوجنا او د نور و خلق بوجنا سمانا اغا بوج د زوالچخ پلا ګمراوي واثقالن او بوج د ازلال چ نور خلق دي ګمراکړو ولا يسالو نوها مها تاسو فو کليشي يوم القيامه په باره د قیامت باندې په باره دا سکه کانو یفترم شه د دروغ جوړاول الله عز وجل مها تاسو دا اول باب او پهې کې ز داوي ذکر کولی اوله داه دا, دا چېګړی ممسه بخه مخه راځې او غ ذابه باوررکلی شي منکیر ته به ذااب ورکلی شي او دای ف ها بادل دا با داوي د مومنانو او په کې سور کسممه میبت نه ذکر کول د نفس د طرف نه موصبت د پلاره مور طرف نه موسیبت ته د کلی د مشرانو طرف نه موسیبت دارنګه د ولماي سو طرفه مصیباتو اوس دیم بعد اودا به تر سال به ختمه پورې اوپدی کې واقعات ذکر کړي اول درې واقعاتو او په اوله داوه باندې چې مصائب برازي حضرت نوح تا وګور نوح تا الله اکبر او بل دا چې لوط تا وګور را لوط او ګره ابراهيم تا وګور را پهای او بیا و ورپسې څلور واقعیاتو پدوی مداوا چې عذاب نخلاصې دي نشي عذاب به ورکول شي اغا با اریباله بسلو واقعيات اغا متفرريکي ولا قد ارسنا تاكيد سره او تحقيق سره ليګلومغان علي سلام الله وسلام قوم دا تا فلا بي سفيم الفسنتين انظروا الى شدائد دنو شدائد دنو تا وګرا نوح علیہ السلام سلام بانده کم مصیبتون را غلو دا غاغی مصیبتون تا اگر آگر آیات کان مصائب برازی فالا بیسا پس تیر کرو نوح علیہ السلام پیہم پدائی که الف سانت زرکالا الا خمسین عاما مگر پنزوز کالا اللہ اکبر یعنی نحنیم ساوکالا خوگورا دا سنوئی دا الف عامن الا 50 سنه دا سنوي الف سنتين الا 50 عامه وي یا دا سنوي چې الف عامن الا 50 عامن دا والي دا زکا چې او دا تفنن د الله د کتاب دویم دا زموږ د سنیا اطلاق چې قران کریم کې کېږي نو په کات سالي باندې کېږي سنه هغه کال توي چې قد سالي او سخت کلونه وي او د عام اطلاق دراحت والا کالونو باندې کیږي نو اشاره ده د خبره تا 6000 کاله 1000 کاله کې صرف 50 کاله دراحتو 50 عامه دا دراحتو او نور ټول تکالیف هي تکالیف تکالیف هي تکالیف نو تکالیف فرازی فآخذهم طوفانو پس اونې ول هغه لره طوفانو او د مشرکان و فأن جینا پس نجات ورکوم گا غلره اوا کیشتي والا لره اوګر ظلم اوګر ظلم گا غلره نه خده پانه د مخلوقاتو و ایبراهیم اوګره تکالیفو د ایبراهیم تا کیفیت د تکلیف آب قتل وی الله اکبر کیفیت د تکلیف د تکلیف اب قتل وی قتل, وی، قتل، تا به وجنی لکه څنګه چې ایبراهیم وځه أو إبراهيم علیه غلوم إبراهيم علیه و ابراهيم او یاد کئ ابراہیم علیہ السلام یا لے گلو منگئ ابراہیم علیہ السلام اژہ قالا ارکلچ ویل قوم قون فلتا او بو د اللہ بندگیو کئ دیا کیو اللہ تعالی الله گدی دا تاسو تام غردیس تاسو لپار کچری تاسو چپوئی گئی خبر ہن دا بن داد عبادت کوی تاسو ما سی الله اللہ تعالی نہ دبوتان نور شکلونو و تخلقونا او جوڑوئی تاسے کا روغ لرا پس بیشک ک سانچ بی یقین نن هغه سانځه عبادت کوي ما سیواد الله مالکان نه دی تابدونا اکسانو چې عبادت کوي تاسو من سی عبادت الله تعالی مالکان مالک نه دی غي لكم تستو ده فرا رزقن د ما ملګون تک رزقو الله رزقا پس الټوي تاسو د الله تعالی څخه ارزکارو زیلرا وعبدوه خاص د دې الله بندګو کوي وشکور له او شکر واسید دې الله الایهی تورجو نا خاص دې الله تا واپس پکلې شي تاسو وائنتو کذبو یاد دېنا ترآغا تاي اسلام بر آیاته پوره تعلق د ابراهیم علیه السلام سره ده او یاد نبی علیه السلام سره دواړه کې دیشي و انت کذب او کچری دینس ب و او کچری تاسو نس بد درو وکوي نو ست فتح کیک سرا نس بد درو کړي قومونو مخه ستونه و ما عل الرسول او ندی په پیغمبر باندې الا البلاغ المبین مگر رسول سرګند او آیا یارو غور نه کړي کیف یبد الله الخلق چې سرنګي پیدا کړي الله تعالی پاول والزر... بانده مخلوق سو ما یعیده بیا بوا پسکی دا اللہ تعالی غیلر دوبارا سو اننا فی زالکا بے شکا پدی دوبارا پورتا کول اننا زالکا بے شک دا دوبارا پورتا الله علاللہ یسیر دپا اللہ تعالی بانده احسان قل سیرو فی الارض فنزرو او آیا او آیا پیغمبر او آیا دیتا چو گردی پس مکا او گردی سرنگ پیدا که الله تا سرنگ پیدا کردی اللہ تعالی مخلوقا بیا دا اللہ تعالی یونش اونش اتال آخرا پیدا بے پیدایش بلزل باندے پین ان الله پس بشک اللہ تعالی علا کل شیئن قدیر پہر یوشی بانده قدرت والده یو عذب و میشا عذاب ور کئی چالده چو خخشی او محروبانی کئی پچا بانده چو خخشی ویلیه او خاص دی اللہ تعالیتا واپس, واپس بکڑے شیطاسو وما انتم بموجزین او نا بیئی تاسو عاجز کونکی و او نای تاسو بی موجزینا عاجز کونکی اللہ لرا فی الارض فزمکا کی والا فی سمائن پاسمانکی اللہ اکبر و ما لکم او نا بیستاس رفارا ما سواد اللہ تعالینا من ولین سوک دوست و لا قسم امدادی الله اکبر فی الارضی خو سائی کی لیکن دارا تا وائی وائیا چه پس سما دا دیست حکمت زکر کولو کې زکا آسمان کې خو مخلوق نشتا دے او که مخلوق شته دے نو اغا مخلوق متویع دا باری طالع دے تاب دار باری طالع اغی خو دا باری طالع تاب دار نو چې د باری طالع تاب دار دی, دا تاب دار دی یا ارواح د مومنینو نو اغی دواله ذکر کړو ندل تا کیو جواب خدا چې دا توردان لیل باب ذکر دی یا بنا برتا بنا بر تعلق کچری تاسو په اسمان کې وینې نو په اسمان شي بچ کې دی کنا. او الله لرنه شي عاجز کولې یا لکنن سبا چې جهازونو کې ګرځي او برخي دي مدا په بروالي کې دی کنه او هغه کې سو کیږي کی. الله دغلت چې دربانې معذاب راولم نو مانه د سوک نه شي خلاصولې یا اشارت دیتا چه چرط هم دا لان خلاسی دی نشه زک یا زمکد و یا اسمان ارچت نشه خلاسی دی چرط هم چه نو و بس خلاسی دل دی واللزین آغا کسان تخویفو آغا کسان چوکو پر د الله دا اللہ باندی ولی قائب ملاقات دا اللہ باندی اولائکا دغه پلیتانو یا ایسو نا امید دی میر رحمتی رحمی روبانی زمانا یا نا امید بوی پر د دقیامت دا میروبانی زمانا او دا کسان دی پارا بیو عذاب درد ناکو فما کان نجواب قومی ہی اللہ اکبر کماخ <محق> کې آیاتونو تعلق د نبی علیه السلام سره وی نو د ادخل الالهی دی دا ادخل الالهی دی او اما چې کم ځای کې آیات نمبر 18 وکړه دا غي تعلق کو د ابراهیم نبی علیه السلام سره نی نو بیا د نبی علیه السلام سره د ابراهیم علیه السلام سره نو بس بیا دا جواب د قوم نه چې ابراهیم علیه السلام مخ کې هغه تول خبره وکړه وانت کذبون ندای د قوم جواب شو او که کدار خبره د نبی علیہ الصلاتو والسلام شي ندایت خالی الہی فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم دا مگر دا چ ویلو غي او قتلوا اوج نهیدلرا او حرقوا یا اوسو زویدلرا پس نجات ورکه الله تا... پس نجات ورکه غلرا الله تعالی دورنا د سو زاولو د اورنا پس به شاکه پدیکې خامخ دلای د پاره دا قوم شای ایمان راډي وی وی شدايت د ابراهيم وګوره كيفيات د تکلیف عرب قتل وي وجني بده ان في ذلك بشك ها مها پدې کدلایل دي توې د پران کوم څنګه ایمان داری وا قال ان ما اتخذتم من دون الله اوې ابراهيم عليه السلام بشك خبره دره جوړکريته سمانتي واد الله تعالی نه او سانن بوتان د واسن اتلا گور په خبروم کېږي لا تجل قبري وسني يوبد مودته بينکم دواجی د محبت په خپل ما بین تاسو کې پر ژوند د دنیا کې سومه یومل قیامت بیا پرز د قیامت باندې یک فُرُو بَاعَظُكُمْ بِبَاعِذٍ سَمَرَيَ اَوَّلَ فَرز بيا فرز دِقيامت باندي يَقْفُرُوا اِنْكَارَ من ناصرین او نبیستا صد پارا سو قسم امدادیان فآمانا لہو لوتو تقس تصدیق کو دے ابراہیم علیہ السلام لوتن لوت علیہ السلام اللہ اکبر اللہ لوت علیہ السلام دا تصدیق کو اے صدقہ د امانه يو مينو په سلا کې چې کله لام راشي نو په معنا د تصديق باندې راځي او سلا کې چې لام راشي الله اکبر او کله په سلا کې ما وغيرها راشي نو بیا په معنا د نفس ایمانو ندلتا امن الله صلہ کلام راغله ایمان تصدیق پس تصدیق کو د پارالو ت علیہ السلام وقاله انی مهاجرن وی ابراهیم علیہ السلام ګور بیاړه توي او ګورہ تکالیف د ابراهیم تو ګورہ تکالیف هم حرازی یا الله مون استقامت نصیب کی کله تکلیفو تکلیف دا کیفیات با قتل وی کلا د کیفیات د تکلیف هغه بحث وزول وی سوزول کلا کیفیات اغه بداوی چې د کلینه بد شړی ابراهیم د کلینه شړله او قال ویلو ابراهیم انی مهاجرن پس به شکه زیجرات كونکم ال ربی خپل په طرف د خپل ربانه معنات داس یو زایتا چې معناته امر رب کړل دی چې تدی زایتا لړشا انه به شکه د الله تعالی هغه زور او حکمت والا بادشاہ وا وهبنا له اسحاق او یاقوب ګوره انعاماته کله چې اجرات اوکا بائی کارٹ اوکا دا دے خلقونا نو اللہ والا سعی ورکلو اول انعام ووہبنا لہو او ورکلو منگا دا پارا اسحانق علیہ السلام او یا حقوب علیہ السلام دویم انعام و جعنا فی ذریتی نبوہ او اگر زمنگا پاولا دا دا کی نبوہت والکتاب و کتاب لرا کتابو نمو پکراؤ لے وه آ تنا عجرو در in ناورڪګ د له عجروه عجر د د فيدننییا په دुنییا ک وه س او بشاەکە د پهxiر کې خخ விب د کالو ne کانايا کالو کاياابنا یا جنتیانونه واللو عزقال ل ل د زین ان درې مغه کیا ول داوا کیفیت د دا مصیبت عقب عجلا وتنی وی جلا وتنی د انظرو الی شدا اذ السلام او ګرا تکالیف لوط او السلام هغه سے بده والو تن اذ قال لقومه او يا لګلنګ لوط عليه السلام هرکله چوي خپل قوم ته بهشکه تاسو خامخره تل کوي به حیاي ته نه ما به حیاي ته چې مخ کې والنه دې کله تاسو نه پدي باندې اس يو تند مخلوقاتنا ا ايننكم ايت تاسو لاتون الرجال رات لل کوي سړو ته وتقتوا او کټ کوي تاسو لاري سمت مطلب لاره کټکوی یو خدا دیو په لارکه دوی په لارکه الله اکبر خلق به په گیټو باندې وشتل او په گیټو به وشتل اغه خلق به يرول يرول اغه ته الله اشاره کوي وتا قوتو اون السبیل یادمانه چې کوم سره په لار اتلو نو دوی واره سره په زور باندې بد په لیکا ولا وتا قوتو اون السبیل پزور به ور سره بدفېلی کوله الله اکبر درماندا سویلنا مرادو سویل ولادت مراد دی مانت پری دایتا سوکټ کوي تاسو اغلارا د بچي چې په کملاره باندې بچی را, باند را پیدا کیږي اغلارا مو پرې خوده دا او غیر اغلارا مو اختیار کړي دا غيکه خپل حاجت پورا کوي یا بل مطلب شو کوي تاسو لاره کټ کوي لاره مانټ ډاکی به کولې او دې ټول مانو ته شامل دي مبصرین کرام دا ذکر کوي الله اکبر وا تا کو تاون سبیلا او کټ کوي تاسو لاره و تا اتونه اوراتل کوي تاسو فی فی نادی کوم په مجالس خو په لکه علم انکر ناروان ناروا, ناروا کارونه کوي یا خدا چې منکر دا غي داو په مجالس خو کې چھے کلا با مجلس تراتلل نو پاقی کے بے تیزو نا چول اللہ و تمن کروئے چھے دا سی بتاس و پر اخبرو مجالسو کے کوئی او بل دا چھے مفسرین ذکر کئی چھے دای با کلا مجلس تراتلل نو زان بے خیستا کو او دا اول مصیبت چھے شروع شو د گیر خرالو نو دا دا قوم دا لوت علیہ السلام نو شروع شو دای با دا کار کو چھے کلا با علکانو نو ګیره به نو راشه اسره ته خلق ګوري او کار چليږي چې کله به ګیره را نو بیا به وتہ چاکتن نه نو دوی بیا ګیره خړولې ردیدا پاره چې موږ سره خلک دا کار وکي اول به خپلګو بیا خپلمبتلا شوی او یو باندې دغه څه مبتلا او یو باندې مبتلا شوی نو هغه به ځن به خوله کو منکر نه مراد هغه ځن خوله کول <تصفيق> زان به خله کو په زور باندې چې مخنث ده زانه جوړ کی هجڑا جوړ کی ګیرا برید او خلل دا اول بیماری چې شروع شوی و دا سنت چې کاند نو دا هغه خلق دی الله اکبر فما کان جواب قومي پس نو جواب دو دا قوم دای لن قالو مگر دا, دا چې ویږي ایتنا بی عذاب اللہ رات لو لو کاتا مغتا پا عذاب دللا این کنتا من الصادقین کچریت درشتنونا قال رب نصرنی اوی قال رب نصرنی قال اوی دو ای رب زمائیم دادو قوم پا صادیانو قوم فسادیانو باندې زمایم دادو کې او ګرا کلا چې دای ويمنګ باندې آزاد راولاله الا ان قالو نه دا حصر اضافی دي ورنه نمل کې تیر شو چا یې خپلو کې مشوره وکړه او دې به وباسو نو مانسو ادا دل دا کې الا ان قالو صرف دکې ویلو دامت مطلب نه چې بس دای ویلو حصر اضافی دي کله یو خبره کولا کلا بلا او آل تسور نمل کی ترشوی اخرجو آل لوتن من قریتکم. وی با سیدر اخفل بستین. محن سو کفید تکلیف آغا با اخراج ہوئی. او باسی با دی. قال رب بن سرنی وی دو ایرابا زمائیم دادو کی زمائی پا قوم فا مفسدانو بانده. قوم فا سادی بانده. ولمما جاعت رسلنا ابراہیم بالبشران. او هر کله چې رالې پرشتي زمنګای ابراهیم علیه السلام تاسو زیری باندې قالو او یی بهشکه منګاله کونکو هغه اوسیدونکو د دیکه لیواله لا ان اهله کانو ظالمین بهشکه زکا چغه اوسیدونکو ده دې هغه ظالمان قال ان فیه لوط او ابراهیم علیه السلام بهشکه په دې کې لوط علیه السلام نه دې کې حلوط علیه السلام نه تاسو چې وای مونږ دا کله کہو. او دا ظالمان الله باز وای چې ابراهیم علی السلام دا ویلو چې لوط علیہ الصلات والسلام نجات مرادو باز وای چې نه اخبار مقصودو خبرو لږ ورده کې لو تم نه خو بهترین توجیدادہ چې ان اهلها کانوا ظالمین الله اکبر چې دا څنګه وی ټول کلیواله ته نسبت د ظلمو کو ابراهیم فوران وای نه ټول نلو تعالی سلام هغه ترې څنګه نسبت د ظلمو کو دا څه بنه قال ان فيها لوط و ابراهيم <مترجم> عليه السلام دې کې بشك بشك پدې بستې کې لوط عليه السلام مند قالوا يا ان نحن عالم بمن فيها منګه پوهه چا باندې چې دې پدې کې خبر يو منګه پوهه چا باندې چې دې پدې کې لا ننجينا هو و اهلهه من با خام خانجات ورکوا لرا او اغه تابې دارو دا لرا مگر خذت اغه كانه منل غابرينا وي بد دا لَمَّا جَاءَتُ رُسُنُ الْعَلُوْطَنَ هَرْكَ لَچِرَالِ پَرِشْتِ رسولونا پریشتیزم گا لوت علیہ السلام تا سی ابیم خپا شپا غیباندی وزاقا بیم تانگ شپا غیباندی زران پزرکی وقالو او ویدائی لا تخف میاریگتو ولا تحزن مغم جن کیگا بے شکم نجات در کون کوی تالرا اوستا تابدارو استا احل لرا امگر خزستا ویباداد حلاکی دن کنا الله اکبر وقال لا تخف وي اریدو تاسو په سینا کې نو ګټه څنګه پاتاوله کې دا سورہ هجر کې وته ویلو کنه نن موږ منکو وجلو نو په خپل باندې سورہ هجر کې الله غ کلام رانه قل کړه وي چې وته موږ اریدو وی ها الله اکبر وی اریګه ما لا تخف ولا تحزن الله اکبر ان منزلون علی اهل القریا بشک منگا رالی گونکیو علی اهل قریا علی اهل هذل قریا فوسی دنکی ددے کلی والا یو عذاب مینا السماء دبرنا بمکان یف سکونا پس سبب دا آغا چیتے نہ فرمانی کوی والا قد ترکنا منھا ایتم بینا او تحقیق سرا پروفیدا منگا ددے کلی نا یو نہ سر لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ دپاره دا قوم چې یاکل لري الله اکبر علما کرام ذکر کوي او سم په اعلی قباندي په کما لا قباندي چې قوم د لوط عليه السلام تباه شولې او سم په اعلی قباندي عذاب ده او سم الته کوي عذاب ده د هغه عذاب و الالم مدين اخا هم شعیبا او سلور واقعاتو بینا پستا چه متفرره پدویم داو بانده چه گونه غذاب بور کولشی منکیری نتاو فتح باد المصائب دابد مومنانوی اولا واقعہ د شعیب علیہ السلام او الی مادیانا اخاهم شعیبا اولی ګلوم ګمادیان ته انا سبید لشعیب علیہ الصلات والسلام فقالا یا قوم عبد الله ویلو او قوم از ما بندگیو کید یوالا ورجول یوم الاخرہ او ویری گئی او یا ری گئی دا غرا زیدہ خیرتنا و لا تاسو او مگردی تاسو فی الارضی فزمکا کے مفسدینا فساد کون کی پس نزبد دروغو کا غیدتا پس اونی و غیلرا زلزل فاسبهو فی دارهم جاسمینو پس اگر زیدل آغای پخپل کرونو که جاسمین پڑمخی پراتو وادا و سمودا او حلا کرو منگا اللہ اکبر و او احلکن عادو و سمودا او حلاک کرو منگا عادیان دوی مواقعا و سمودا در مواقعا او سمودیان لرا و قد تبینا او تحقیق سرخ کارا شوید استاسو رفارا من مساکنهم اغد بنگلود اغینا من مساکنهم امن حلاکهم ده حلاک دلود اغینا تا سخخ قره شې چې موږ څنګه علاکړو وګورا قوم د شعیب میتاباګو وګورا قوم د هود آدیان میتاباګو وګورا قوم د صالح سمودیان میتاباګو نو تا کینی تبا ناپرمانی کېو دا به خیال وایستا اې دا چې اخلاص به شومنګا نشې خلاصې دی او کلو شیطان دی دی و زَيَّنَ لَهُمْ أَوْ كَيْدَ كَرَوْ لَهُمْ الشَّيْطَانُ دَيْدَ پاره شيطان عاملون د دې بن کړو دې لاره د لارې نه وکانو مستضصرينا دوی عقل والا په مراد دنیا کې امور دو دنیا کی خو عقل والا ہو وقارون و فراغن صلور مواقع او تباکڑو منگا قارون و فراغن لرا او ها مان لرا ولقد جاہم موسا تاکی ایک سر را غلو دیتا موسا علیہ صلات سلام بل بیناتے پوازحا دلائل سرا پس تکبرو پس تکبرو پس برو پس دای زان غٹ گرن لیو دا حق ناو دا عبادت دال لانا فیل اردوی پس مکا که وما کانو سابقینا او نو دای بچ کی دون کی دا عذاب دال لانا اللہ سالورو می داوی سره لگو تا دا دوی می داوی سره. سالورم آیاته اای یسبقونا ام حسب اللذین ام, ام حسب چې عمل کوي د د شرکیاتو اای دا چې اخلاص بشیدای زمنګ نا نژ خلاصې دی یوا ما کانو سابقینا نو هغه پخوانی نو خلاص شوي د عذااب نه نو د بسڅنګه خلاص شي په کللا اخنا پس ټول په ټولهاخنانیوللو منګه به زب پهګه د غی باندې په شیک د غیبان دی په می نو هم من ارسلنا نه پس بعضې دی ناهڅککوو چې را لګلو منګه په هبانندې حبا باران د کانو لکهه قوم دود شو وا می او بعضی د داناغا سوکو ااخز تو صح چېنیولی اغ لره سخته اووازه او زل لکه قوم د شوب شو و من هم من خصف او بعضې د دا نه اغا سوکو چې دن نهکړو منګه غ لره اررض پهمنګ کېلاکه قونه و من من اغرقنا او باز د دینا هغه سوق هغه راکنا чыغار کړو منګه درياب کې لک فرعونیان او قوم د نوح عليه السلام و کان الله تفد سوال وی ښا اللہ نعوذ باللہ سم ظلمونہ کردی اللہ وی نا نا نا وما کان اللہ نو اللہ ندے اللہ تعالی لی نو اللہ تعالی چھو ظلمیں کڑای فدائی باندے ولیکن کانو انفسہم یظلمونہ لیکن حدائی فخفل زانونو باندے ظلم کا ان سورہ روم کی براشی کانا اکثرهم مشرکینہ ظلم سو شرکی کاؤ نو پزانِ ظلم کو شرکی کاؤ مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا دیکھے داوس اگا با بابا او پا دیکھے دوئی سیدھی او علیسا کے رد در شرک دے او دا دا پچپن لنبر آیا تا پوری بی او بیا آخوا ترغیب الالعجرت تیو دفعات تیو دفعی لی در سوالاتو جواباتی در سوالاتو اللہ اللہ اکبر مثل الذين او دیکې اشاره د خبره ته مثل الذين ګوراه مصائب چر ازي مصايب نو هغه ګوره په دې باندې راځي چې تر رد شرک کې مصيبتونه بدل باندې بیا راځي کله د یو طرف نه کله دبل طرف نه او رد شرک نه کې نو بیا مصيبتونه نشته بیا هم مزې مزيدي او کناوي پینځته کې موږ نن اور ټول تقاضي دی او تبلیغ مزه مزيره خلاص زبردست پرارټي دی الواغان او سمسې دي هغه کې نور بیا سنې چرته د شرک نه بیا با مصايب راځي مثل اللذین اتخذوا من دون الله اولیاء کما مثل مثال دا کسانو چې نيولې دی ما سیادت الله تعالی نن اور کار سازانه حَمَسَ لِلعَنکبوت فَشَادَ مِثَالَهُ حَالَ الدُّجُلاغِ دَ اتَّخَذَتْ بَيْتًا چینه ویلې وی کور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ او بهش کډېر کمزورې د کورونو نا حَمَ خَکور دجولاګیده الله اکبر ګورا دَ مثال زوف کې بیان مثال دا کسانو یعنی په زوف کې الله او بیا اتَّخَذُوا ذکر کەی او ګورہ چې څنګه جوړاګي ځان لا کور نیولې وي دارنګ اتخزو من دون الله د یوند ځان د لپاره نور خدایان جوړ کړی الله اکبر او استماع اتخاز په هغه ځای کې مستعمله کی چې اصل کې وی نه خدای ځان د لپاره جوړ کړی نو اولیا اولیا یعني کار سازان نه چې کارونه جوړ کې خدای هغه اچدا جوړ کړی لکه څنګه چې د جوړاګي کور دی چې حقیقت کې د جوړاګي هغه جالۍ او کورو د دې د نبرانه بچ کولې شي د باد نه بچ کولې شي ایس نیم نشي بچ کوله نو دا رنګي دا اولیا بزرګان او پیران دا د مشرک دہی شي نام نشي بچ کوله نو صرف په دم رہی چې جوړاګه خپل کور کې مچان راټینګي تاسو جوړا چې کډای باندې کیو مچ فکرالاند کی خلک وای کنا جولا چه کدائی بانده کی و مجھ پا کرای لانده کی اغا بس دا کدائی چې جولا کی نیو مجھ پا کرای گیر شي دارنگی دغه دا من جوران الله اکبر دا ناکار پیران آو اغا ناکار مولیان من جوران دا د دنیا دا کمکل مچان دا مشرکان دا مشرکان بس دا بیوکوف دای را ٹین کری نور ایسوم داغای اغا سشی دینا لیکن صرف دای پاک دوکا کری الله اکبر شیخ عبد القادر جیلانی شیر دیغه وای لقد اسماء تلاونا دیت حیا ولاک الله حیات المنتنا دی تچ چات چغ وله کاغذ وندوین بیا بده خبر اورولوا ولاک الله حیات المنتنا دی تہ دې تا د ژغې وایږي ژوند دیدنن نو آ خومله دې مل زکه پیغمبري فرض ذکر کړي ایزا ما تفهم الرجل صالح بنوا على قبره مسجدہ هر کله چې دای کی به یو نیک سالې وفات شو نو دای با د په قبر باندې آغه جمعه تونه جوړول شروع کړه لان الله اليهود و نصارا اتخذوا قبور انبياء اماصاجدا لاد دې له يهود و نصارا او به ان لعنت او کی لعنت مدق انبياو قبرنا اغينه جمعه تون نه جوړ کړی دي قبرن لا بتل چې کلا بمرشو ځکه الله رب العزت شرت کوي کریم کې الله و اعلی هم ارجل یمشون تدایده باراوس اغغ پېشتې چې دې پېت للکې مان نه د مرګ نه پس واغغ پې نشتې ده د مرګ نه پس اغل لاس نشتې ده د مرګ نه پس اغز ترګې نشتې چې لې دل پېو کې د مرګ نه پس اغو غو ګونان نشتې چې دل پېو کې ام واتن غیر احیا مړ دی مړ ژوندې نه دی و ما يشورونا ايان يوبانسون د خپل ځان د حالت عام خبر نه ابیا هغه وی شه عبد القادر جیلانی ولو نارن نفخت بها لذات ولكن انت تنفخ في کو اور لدی بوک ور کله نو هغه کی بسنا سر نار اغلی وا لیکن تی روکی پوکی و او وروکی چوک پوکی و نخپل مخ په ټول کا کڑکی ښا کی گندکی طول مخفی سخاو که او گنده کی دارنگی مشرکا تچی چا تچگی وی زانده که کڑ که زکاو قرآن کریم وی ایننا ملمشرکو نا نجسون و دا مشرکان غل دی غل ایننا ملمشرکو نا نجسون نجس وی بلکل آعین گنده گئی تا دا مشرکا مثال داسې سده لکه غل زانده که کڑ که سخاش و واو له دې ساقي دې نا مچغي وو انبياو تا مچغي وو اولياو تا م داوا يا چې دا زما شفاعت یاندي چې دای ما را رسیم داد کول شي کته وای چې په دې طریقه امداد جایز دي چې زما شفاعت وکي په قبرونو کې نو داو کوفری صریح او کوفری بوه واحده او په دې باندې غلی غلو غلا انمل مشریکون نجس غول دنا جوړ شوې دي الله اکبر یا لو کانو یعلمون کاش که دی یا لو کانو یعلمون که چره دی پوی ده پده تشبیح بانده نو لما عبدو دی بدا غیر عبادت نوی کرده اِنَّ اللَّهَ یعلمون بیشک اللہ تعالیٰ پوده پاس بانده چې اون من دونی چه بلیه ده خلق ماسی من شه انده هر کس ما وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دَالَّ الله تَعَالَى ذُرَاوَر دَه حکمت والا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ دَا مثالونه بیانومنګ خلقو تا ل بیانوي مونږه خلقو تا او يَعْقِلُهَا أَوْ نُبَيِّنُهُ لِلْعَالِمُونَ مگر په قرآن باندې چې په قرآن کم خلق نو هغه په دې مثالونه او چې په قرآن نه مشرک او بدعتي سائر افو عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق مشرک تعالی ویس قرآن خایم نا پو قرآن نن پویا کوم بدعتین پویا کوم اسیبلی بیاوی د پرانیست جنگ به جوړ کړي خودر سے درس نې یو ابو یی کی نن 18 سالینو واحدین پو یی سمرقندی معنی نه اغوائی وما یاقلوها نا پوئیگی پده بانده اِلَّا الْعَالِمُونَا مَگَرَ مُوحِّدِين موحِّدِين پی پوئیگی چھے کم سڑے عقیدہ دو توہید وینو پده بانده او چھے عقیدہ دو توہید نو بس آسان په مزیدار داسې تیر شي مثالا کسانو چې نیولې د خلق مآسي واد الله تعالی نه اولیا په شان د غن کبوت ته او غنی ولې خلق الله به شکاډر کمزوره د کورونو خامها کوردان کبوتې کاش کډې پوي ده بس دا چې په تیر شي نو ورسو خبر نشي چې دا حضرت درس کې سووي خلق الله پیدا کړی دی الله تعالی اسمانو نو زمکه لارابل د فاراده ولو د حق ان فی ذالک حم بشک حم خابد کی ای برت د فاراده مومنان اوتلو اوتلو ما اوهیا اوتلو ما اوهیا تکالیف سراذی نو غل استل د قران دی الامر به ابلاغ القران علی شعبان قران اورثوا قران اورثوا هر سوره تکالیف کراذی تکالیف کا راضی خیر دے راضی دے تو قرآن او رسوا یادا چه تکالیف پس راضی تکالیف پدے راضی چې تو قرآن بیانے الله اکبر او تلو ما اوہیا او لولا چې چه وحی شي تاته من الكتاب دا کتاب ناو قائم کمانز لرا رائج کا منزو تلاوت سا دے او قرآتو عبداللہ ابن مصود ذکر کہی اطلع الولا داغی داغی او تولوا اول والا وا قراءته وابلاغون الناس قراءت داغ لستل داغ دي او خلق ترا سوال دي خلق ترا سوال ولا تجا ان صلاه بيشكه منز تنها ما نا کوي ان الفشاي هر اغ غانل فحشائے دبد کارونا والمنکر دنارواونا الفحشائے دو هغه ګنانه چې عقل په عقل باندې پی جن دشی والمنکر هغه ګناټ په عقل نشي پی جن د دلیل شرعي سره پی جن دشی دا تمام ګناون نه منکای ولا ذکر الله او چې کله مونږ د داسه سیزون نه باندې نکی کی مننه نکی نپوهه شا چې دا مونږ مونږ نه وَلَى ذِكُرُ اللَّهِ وَلَى ذِكُرُ اللَّهِ او خام حیاداش دا اللہ تعالی گنی معنی دی پا منس کے اکبر دا دیر لوئی دی یا وَلَى ذِكُرُ اللَّهِ یادول دا اللہ تعالی بِن نِعَمِ اِيَّاکُم فَنِعَمَتُنُو سَرَتَّاسُ لَرَا اکبر من ذِكْرِكُم اِيَّاہُ دیر لوئی دی یادول استاسو دی اللہ لرہ تا څو چې د الله کوم ذکر کوي د دین د الله دا یاداش چې تاسو یادې پنيامتونو هغه در باندې ډېر لوی دي تاسو د الله دومره ذکر نشي کولې چې الله سورته تاسو باندې نعمتونه کوي او الله یعالم تعالی په دې په باندې تاسو نو نا عمل کوي ولا تجادلوا ان الا تجادلوا او جا گاڑا من کوا تدعا کسانو سرا مفسرین کرام ذکرکی وی دل تا تقدیر دے جا گاڑا من کوا تدعا کسانو سرا اللزین آمنو من اہل الكتابو اللہ واللہ ولا تجادلوا او اوځګړم کاوتد اړلیکتاب سره الا بلتي مګر په اتریکه باندې هيا احسان چا ډیره ښه ستدا مانن قران او سنت ورطایا قران او سنت بس مباحه سم مګر په اتریکه باندې چا ډیره ښه ستدا چې بیان د قران او د سنتو دی او نرم اخلاق الا الذين مگر هغه سانچ ظلموک نه داینه وقولو نو هغه سره بیا الا منقطش نمانه فجهادو بالسيف بیا وسره نرمی نشته ده یا الا الذين ظلموکم فانتصرو منهم ظلمو اذ ظلموکم پتا سو باندې ظلم او نو بیا دغینا بدلا واخلې یا الا الذين ظلمو ظلمو او تکلیفی پیغمبر توراسو نو فجهادو بالسيف دریته او دیاتشو کمن قطیشی استثناء معنا داسه بشي چه چا ظلم کړه دې نو jihad داغه په توري سره دی یا الا الذين ظلموا اي ظلمكم تاسو باندې ظلم وکړو نو منهم اي پانتشرو منهم بدلاته واخلې یادات الا الذين ظلموا اي ا ز رسول الله تکلیف ورکړه الله پیغمبر لاله نو فجهادوا بالسيف دا سره جهاد دی بیا په توره بیا سر نرمی نشته واقولوا ايتان سو امنن جما داري منغا باللذي با با اا سمان نيچرا لي گلا شوي منتا او فاء سمان اوما او او و او فاء سمان نيچرا شوي تا استا و اله او حاج تروا مشکل خوشا منغا و مشکل خوشا استاسو يك يود و نا نحن او خاص منغا دي الله تعالى تا غا لك هدن كي تا سو يي مشرکان كوا كا ذلك تاريخ لہو مسلمون وَكَذَٰلِكَ صَدَاقَت دُ قُرَان وَكَذَٰلِكَ انْزَلْنَا او داز منک مال دے رالے گلے دے منگا تاں تا کتاب فَالَّذِينَ دَ صَدَاقَتْ اَوَلَ وَجَا فَالَّذِينَ پَسَانَ کَسَانَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ چُوار کڑے منگا غی لرہ کتاب یعنی تورا تو یؤمنون بینو آگئی ایمان راڑی پدی دصداقت دویم واجا و من ها اولای و باس دزاق خلقونا من آغا سوگ دی چیمان راڑی پا دی قرآن کریم بانده او انکار نکی فا آیا تنوز منگ بانده الا الكافرون مگر کافران و ما کنت تطلو من قبله من کتاب دصداقت دویم واجا و ما کنت او نوی تا چلوست تا مخیر دینا من کتاب انسا کسما کتاب و لا تخده نلیکل کریو تا بیا امینکا پخیر لاس پالصرا ای زانه پدا وخت کې ها ما خالر تابالمبطلونا شک بکلو باطل پرستو ګوره مخ کې کتاب نده بیان کړي نبي عليه صلوات والسلام میلو کنه شري يونس تیر شو لقد لبستو فيكم امور من قبله او خلک ما تاسو کې د خپل عمر ډېرې سته را کړي دا ډېرې سمې تیر را کړي دا خو ما مخ کې مثالونه را کړي دلته م الله وای ما كنت تتلو من قبله من کتاب تاقو اقتصا کتاب نمی ماند داد دا زاند دی اسن دے جوڑ کر دے وحید اللہ دا اللہ اکبر بل هو آیات میناتو بل هو آیات اند صداقت سلورم واجہا بل هو آیات الملك دا قران کریم هو بلک دا قران کریم آیات ندی سرګاند فی صدور الذین اثر دده پسینو د پسی آ کسانو کړي چې ورکلې شوه دې ایلا را علم علم ولا دی شوه دې معنی عالماندی نو دای په پسینو کې اثر کای وما ما یجهد ب آیاتنا او ان کار نه کای پیا تاسو زمونږ باندې مگر عالم وان لولا انزل علیه آیات من رب رابطو دماقابل سره ګوره دوی مخ د لایلو ته خو بس ب ځای اعتراضات کوي سومرهښسته د لایل ذکر شو بیا هم هغې ته نګوري اعتراضات ضای اعترااد کوي نوایي و قالو اوای لوله اونزلا ل اووالی را نه لږله شوي په د پ غمبر باند دی آیایاتون می رواببی مجزې طرفا در رام قل وایه جواب بهلو این نما ال آیاتو انداللہ و ایچی بیشک خبر دادا آ ال آیاتو اے اختیار ال آیاتی اختیار دو موجزو انداللہ دا اللہ سخنے و این نما آنا نظیر او بیشک خبر دادا زیم آیا را انکے سرگندو اولم یک فهم دویم جواب اولم یک فهم آیا کافی نرے پورا نرے ددائی دو پارا دا چی بیشک منگرالے گلرے پتابان دی کتاب یتلا علیہم څلستل شي دوی باندې دا معجزه ولا کافی نه ده څه دا کریم دا خوله معجزه ده ان فی ذالیکا بشک حمها په قران کریم کې رحمت او مهربانی دا او نفاندو نسیت د فاردا قوم شای ایمان را قل اوایا نتیجاد د دوالو جواب او آیا چه کافی دے اللہ تعالیٰ پا ما بین زمان و ما بین اسطاسو کی گوا پوہ دے پاس چه اسمانو نکی دے و پس مکا که واللزین آمنو تخویفا آغا کسان چی ایمانی راوڑو بیل با تولے هر آغا شے چه دما سواد اللہ نے عبادتو شو یا پا ما بودے با وکفروا بالله او وینکارو کدو وحدانیت د الله نه اولائک دا کاسان او مول خاصرون دیتاونیان و یستاجیلونک بالعذاب زجر په استعجال زړه غوخدو د عذاب دنیاوی باندې ویست آجیلونکا او زرگواری دیتانا بلعذابی پا عذابی دنیاوی بانده و لو لا اجل مسمه او کچر نوی نیتا مقرر کلشوینو خام خارا غلبو دیتا عذاب دنیا او خام خارا بچی دیتا نصافا و هم لا یشورون او دی بخبر نوی ویست آجیلونکا زجرپ زرگو اختلو دا عذاب اخروی لہذا آیاتونه کې تکرار نشته ده جلو جلوننکا او زرغواړي دې د تانا بلا عذاب عذاب د آخرت او بهشکا جهنم خامها خا ای هات کون کې له پکا غرانو یو ما یغ شاحم العذاب آغر اس باندے با عذر از باندې چې پټکړي بوي دې عذاب من فوقهم د دا براده دینا و من تحت ارجلیما او لان دې د خبود دینا دو مانسو لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ لَآدِ بِرَنَا بَسْ عَذَابٌ هِيَ عَذَابُ وَيَقُولُ أَيُّ بَدَذَال وَيَبَالِ اللهُ تَعَالَى ذُوقُوا أُسَكَى مَا أَغَذَا بَدَلَتْ أَغَسُ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ چَوَيْتَ أَصْيَامُ مُكَاو چِسا عمل مو کو نن آغ اوسکاي داغه بدلا اوسکاي دا وَيَا عِبَادِ الَّذِينَ پدریم باب کې دویمه حصہ او پاغی کې ترغیب الی الاجرات الله اکبر دا توای زه هجرت وکه هجرت وکاله اړه ماکي تکالیف ذکر شو او واقعیات بیان شو دلته کوي چې رخل کل او جماعت کې د قران ته نه پرېګدي او بیان د مسالې ته د نه فریدي نو هجرت اوکا او زلار شته الله اکبر یا عبادي الذين یا عبادی اللذینا او بندگانو زما آکسانو چیمان مراولده بیشک از مک زما واسیانتن فراخدا فئیا یا فابدون پس خواست زما بندگیو کئی بل حجرتی ده حجرت سرا لاد شئی هجرتو کئی او ال تزما بندگیو کئی ملک خدا تنگنیس پای گدا لانشی هجرتو کئی کلو نفس زائقت الموت یارا جواب ده سوال هجرت کو ما خواسنه چی هجرت سرا الت ملش ما نو جواب ملی دل خواسی دی کلو نفس هاریو نفس زائقت الموت سکون که دم مرگ ده کسوم ایلینا بیا خاس منگتا ترجون و پس بکل شیطاسو طول واللزین آمنوا عمینو بیا جواب ده سواله حجرت کې رانہ بنگلے پاتی کی گی پلکور رانہ پاتی کی گی سو کمان داغی جوابو واللزینا او آنکہ سان آمنو چھی مانے راوڑو واملو صالحات وعملو کنیک لانو باوی انہم من خام خاور بکم انگا دی لراد جنتنا غروفا اغبنگلی تجری من تحت الانحارو چه بائی گی با لانده دونو داغینا نهرونا یا بائی گی با لانده داغی دمانونا دا بائی گی با لانده داغی داغا عبادینا الانحارو نهرونا خالدین فیها آمیشہ بائی, بائی دائی پا آئے کے او دی دنیا کے بدل ام در کئی دې دنیا کې در کړي نيام اجر العاملین سورې نساکه مونږ غوېلو چا چې هجرت د الله په لار کې یا جد فل ارض مراغما کثیر و وصا ډېر نعمتونه او ډېر پراستیا رزق به بیا نعم اجر العاملين در هسته ده هغه بدل د عمل کونکو الذین آکسن صبرو چ صبرو کا او خپل رب باندې توکل و भरोसा کوي دی واکا ایمن دابتن لا تحمل رزقها جواب د سوال هجرت کې و خرم سو اللهي ب در کوم من د او ډیر د زنده سرونه لا تحللو ریزقه نوچ تهويغې ریز قه بوج د ریزقپلو الله يز کوالله تعالی زیر روزیورې یغ ل را او تاسو له وه سمیلاې مو داله تاله اوریدون ک د پوه باشا والله انسان الته هم.